Наталія Розумна Літературно-художнє видання «Німі порно дивляться мовчки» Передмова для «Німі порно дивляться мовчки» Оголений дух – творча мавпа, що було взято з нотаток кардинального індикатора «Кожного з нас» а також легка алюзія на оголену мавпу Десмонда Моріса. Хто такі творчі люди? Однією з головних таємниць щодо цього типу істот є те, що вони не люди. Не зовсім люди, якщо точніше, і не зовсім істоти. Скоріше змучені духи, котрим на певний час було надано тіло зі всіма його перевагами для втілення спеціальних завдань у які вони мають вкласти силу вселенну своєї душевної енергії. Це не зовсім місія. Бо ж самі ці люди не так вже і часто бачать себе якимись дуже особливими. Вони й не є особливими, хоча б тому, що подібних до них не так вже і мало. Але ж як їх визначити? По-перше, їм часто можуть казати, що вони не виживуть. І якби вони не заперечували – якщо, звісно, ще заперечуватимуть, що трапляється нечасто, вони справді були створені не для того, щоб виживати. Або ж, повернімося, вижити до того моменту, доки все, що повинні були, не втілять. Часом і померти їм складно, адже до плюсів аж ніяк того не вдасться, доки хоч з очікуваного від них не буде створено. Звичайним же людям щодня необхідно змагатися за життя, їх час визначено виключно їх власними діями, а отже, невірний крок – смерть. По-друге, творча людина майже не здатна вбити, навіть для того, щоб втамувати голод. Просто тому, що вбивати – перевага людини звичайної. Творчі ж як окремий, прямо кажучи, афективний вид людини мають безліч дефектів у плані руху до своєї мети. Їм це вдається зі значно більшими зусиллями. Чому? Звичайна людина знає, що, щоб вижити, повинна зламати іншого, добити, вбити і врешті з'їсти. Натомість творча змушена шукати тисячу і один спосіб вирішити питання конструктивно, уникнувши вбивств, примусу і взагалі, по суті, з нічого створити щось. І щось яке? Порівняйте предмет винагороди. Для звичайної людини – їжа, затишок, спокій. Для творчої – створення ледь не нових світів, переміщуючись, висячи на стелі, звісно, часто будучи позбавленою будь-якої їжі та затишку. Що вже казати за спокій? Поступово здійснюючи свої дивні подвиги, абсолютно незрозумілі людині звичайній, однак насправді настільки ж важливі для суспільства в цілому, як і здобутки практичних рук звичайних людей. Творча людина ніби знімає зі своїх рук та ніг кайдани, скидає по каменю. Це дає все більшу і більшу свободу, все більше надаючи право на спокійну смерть, котру звичайній людині отримати як раз плюнути, як вже було сказано. Звичайна людина ніколи не стане творчою – Цю симуляцію зазвичай майже відразу можна викрити. Адже якщо ти дивак не справжній, дурнувата посмішка, що здатна завалити на смерть барана, та зачіска, котра вміє відмінно рахувати гроші, зробить тебе просто звичайною добре продуманою картинкою з дурнуватою посмішкою та зачіскою, але аж ніяк не диваком. А от істиний дивак і в абсолютно звичайному одязі з цілком дивакуватим поглядом спостерігатиме за листочком, що зірвався з дерева і летить. І той справжній дивак вже подумки також летить разом за ним, бо просто не здатен не летіти. Лише окремі особи надто продоподібно вміють грати дивних, ті, що намагаються уникати практичних робіт, вважаючи ніби творча праця і легкою. З часом вони можуть зазнати шокового стану, одного разу зрозумівши, що виношувати ідеї аж ніяк не простіше, особливо коли позбавитися від них не настільки запросто, як поставити важку коробку на підлогу, аби перепочити. Від думок позбавитися у рази складніше. «Ти їх або втілиш як треба, або вони тебе загризуть» присвячується пам'яті Ольги Дідок. Бабусі з милим сивим волоссям, котра з любов'ю і мудрістю виховала достойних дітей і яка невловимо надихнула стрепетом ставитися до власних батьків. Шкодую, що мала можливість ще якусь кількість разів привітатися з вами, але здавалося, що ще встигну, бо часу ще дуже багато. Всім батькам та матерям – які з миром спочили, і всім, ще дихаючим на цьому світі, живіть якомога довше і щасливіше. Творімо, діти наших батьків, хоч найдрібніші краплини того, що змусить нами пишатися. Тих, хто вже з неба схвильовано спостерігає, і тих, хто ще, дякуючи Богові, поруч, завжди обійме, вислухає, зрозуміє, все пробачить і у всьому підтримає». Творчі люди не виживають. Якщо й виживають, це заслуговує на здивування, або ж просто вони багато повинні зробити, і це не зовсім їхня заслуга. Їхня заслуга – колосальна кількість зусиль, що необхідно вписати в створення картини, музичного, літературного твору, або ж якоїсь іще справи, в котру необхідно вкласти надміру душевної енергії. То виходить навпаки – Невже у звичайної людини, попри таку ж чималу затрату сил на те виживання, за іронією, менше шансів вижити, ніж у творчої, котра інколи і навіть нерідко, служучи своїй ідеї, ніби сама шукає смерті, хоча б через посилене бажання зрозуміти, як вона виглядає, або ж нічогісненько не робить задля того, щоб врятуватися? Все відносно. Звісно, проте також правда. Чому? Людина творчо звикла або не бачити виходу взагалі, і тоді вона здається, впадаючи у важку депресію, з котрої також за докладання зусиль можна створити щось воістину фантастичне, якщо піддаватися лише утопії, однак аж ніяк не лінощам, або ж знаходить і втілює рішення, що звичайній людині здалися б неможливими чи зовсім дурнуватими». Творчі люди доволі часто бачать всі двері зачиненими, не мають від жодних з них ключів. Сідають під кожним з дверей поплакати, доки або не розмочать слізьми деревини і двері самі не відпадуть, або доки не вирішать і не створять власні двері, до яких власноруч зроблять потрібного ключа. Звичайна людина завжди відразу шукає всі можливі методи для виживання – і здається лише тоді, коли не встигає підібрати підходящий у потрібний момент. Звичайна людина пробує всі ключі, що має, застосовувати до всіх дверей, що бачить, і якщо стикається з тією ж проблемою, то або просто намагається піти геть, або, якщо це закрите приміщення і інакше не вибратися, вирішує вибити якісь дверей ногою чи ж виламати за допомогою будь-якого предмета – який би в цьому допоміг. Тоді звичайній людині насправді часто легше вижити? І тут відповідь на диво буде так. Хоча б тому, що вона майже не здатна почуватися самотньою, бо незалежно від того, звичайна людина чи творча саме вміння правильно ставитися до самотності здатне додати або відібрати дні життя. Людина звичайна, стадна істота, завжди тулиться до своїх, боїться самотності, адже для неї це не характерно і не відповідає її стратегії виживання. Творча людина, в більшій мірі відлюдько, самітник, і лише сповна полюбивши свою самотність, зможе повноцінно існувати і отримувати від того задоволення – плануючи своє життя так, як необхідно їй для виживання. Творчі люди нерідко мають роздвоєння особистості, тому вже не можуть бути самотніми, іноді навіть закохуючись лише з цієї причини, що так навіяло натхнення, з котрого потім вийшло багато дивовижних речей. Це вже складно порівняти з необхідністю знаходити пару для продовження роду, що більш характерно для людини звичайної. Творчі люди часом можуть нагадувати згустки енергії, що то яскраво буяють, то ледь плентаються по світу. І ці стани вони зовсім не здатні контролювати самостійно, бо за самовідчуттям мають лише шматок тіла, котре переважну частину життя розуміють більше тими його частинами, які в них звикли щось створювати, ніж цілісному зв'язку. Звичайна людина зазвичай добре знає, на що спроможен кожен м'яс її плоті, з користю використовуючи кожнісіньку її функцію. Отже, підсумовуючи вже сказане, не краще бути тими або тими. Обидва види мають свої переваги і свої недоліки. Інша справа, що жоден процес еволюції не може змусити людину звичайно перетворитися на творчу і навпаки. Адже кожен вид несе свою індивідуальність, інформацію і, зокрема, ген свого виду незалежно від клану, в якому вона з'явилася на світ. Істина дефективність у відмінності свідомості обох видів, оскільки для людини звичайної істотно вважати відхиленням від норми кілька годин записування незрозумілих речей до нотатника, людиною творчою – так. Ніби це якийсь бовдур ходить голий по вулиці, голий зі шкарпетками на вухах. Людина творча ж має таке саме право бачити звичайну людину злегка відсталою через її небажання робити ще щось, крім того, що, до прикладу, полювати, їсти та спати. Істинною дефективністю була би повна втрата одного з видів наслідок примусового переходу – втрати свого «я». Уявіть, якби геть всі люди раптом стали творчими, кілька десятиліть, і всі вони висіли б на деревах, перевішавшись кожен за свою ідею і не поділивши між собою якихось творчих здобутків. Уявіть, якби геть всі люди раптом стали звичайними, кілька десятиліть, і останній з них сидів би на величезній купі кісток, доїдаючи власну ногу, від чого, зрештою, невдовзі сам би і загинув. Ми ніколи не зможемо перестати бути собою. Ми такі і саме такі, якими є саме ми, тому що так було необхідно для збереження балансу. Звичайна людина повинна вміти вбивати, шукати ключі від землі і майструвати руками. Творча людина повинна вміти зароджувати – шукати ключі від неба і майструвати серцем. Цього не змінити. Все повинно статися і все бути знайденим. Порушивши цей баланс, всі ми, докладаючи зусиль чи чекаючи на визначений час, однаково не виживемо. Лиш тут обидва види рівні. Німий крик смерті всіх душить однаково. Благо, що обидва види однаково грішні – за допомогою тіла багато чого здатні сказати «німі» і «почути глухі», дивлячись, що встигнемо і наскільки глибоко зможемо те відчути за допомогою свого власного кардинального індикатора. Якщо зрозуміємо, в чому він є, хто є ми, хто є особисто ти, без домішок чиїхось вражень, не розмиваючи межі між тим, з ким має щось подібне. Тим, ким тебе бачать, і тим, хто ти є насправді. Твій голос повинні чути і знати, чий це голос. Чудово пробувати бути інакшими, вчитися новому, можливо, навіть не характерному собі, але ніколи не варто забувати, хто ти є, ніколи не можна забувати себе».